Він тінь, така химерна, що її навіть не можна відомстити, схопивши за яйця. Там і яєць то вже не лишилось, сам сміх, сама метафізична гримаса природи, але він ходить поруч. Це також його рідне гніздо. Діли з ним це повітря, цей вуглекислий газ, ці випари авто, пожовкле листя, лоскотання литючих павутин, які зависають. На щуках поцілунками, вогкість озера в передмісті, хліб воду, опалення і каналізацію, галас і страх, плач і скрегіт, гіркоту трав, біг світил, марева снів, зерна печалі, котрі дозрівають в організмі, і так далі, і так далі. Рідна провінція була неможлива, наче одяг, з якого виростаєш і вже не розумієш, як ти міг в ньому поміщатись? Велике місто було надмірне і водночас аморфне. Воно тяжило, воно поглинало, а патогенна зона була царством запустіння. І в ній дихалось надиво вільно. Минуло кілька тижнів після їхнього прибуття у зону. Прунський почав підозрювати, що тутешній тип екології насправді є Антиотрутою від забрудень сучасної цивілізації. Патогенна зона вилікувала його сни. Життя без інфи було ідеальною терапією. Просто зникли всі нав'язливі ерзаци, що змушували його проживати чуже життя обробка інформації у комбінаті, перегляд телевізійних сюжетів, фільмів, шоу, слухання радіо. Ранок він починав з обливання холодною водою, а потім ретельно вичищав ніздрі. Ритуал є ритуал. Токсикозні пухлини, насиджені на каналі, зійшли з обличчя шуз, відкривши привабливий рот, очі з утомленою тінню на дні. Нарешті вона почала від'їдатися саме у тих місцях, у яких це пасує жінці. Не в останню чергу завдяки тому, що Прунський Навчився майстерно розорювати пташині гнізда. Це давало товариству можливість споживати білок з яєць. Даблдекер перестав худнути, коли остання пляшка Хіросіми була спожита і вивержена. Блювота супроводжувала весь його запій, а потім припинилась сама собою. Він запустив кошлату бороду і повернув собі сяке-таке відчуття солідності. Після того, як хата була підремонтована засобами, знайденими в інших уцілілих будівлях зони, вони проводили дні в купаннях, спогадах і балачках. Шуз, треба виїхати у найближче місто, знайти клініку і вставити тобі зуби. Ти шамкаєш, як моя прабаба Еклезія. Дякую, пруня, але мої зуби можуть вирощити шамі». Тут усе так добре рожте. Купи собі краще корову. Я давно мріяв, але корову в наш час дістати неможливо. Вони майже вимерли червону книгу занесені. Із грошима все можна знайти. До речі, я от бачив карликову породу у квартирі одного кілера, розміром із дебелого пса, продаються в зоомагазинах, утрутився Даблдекер. Ну, це декоративний вид, так, кімнатні тваринки, вони навіть молока не дають. Зате кізяк дають, не гірший, стопудово. Кілер постійно чистив килими і матюкався. Якби не був зоофілом, пристрелив би її давно. Дабі, мене твої знайомі просто жахають. Кілер та ще й зоофіл. Корова – це тотем. З ними не можна трахатись. Можна лише приймати його внутрішні дари. Слухай, твої знайомі суцільна наволоч, і ти хотів, щоб я писав їхнє життя? Ти сам цього хотів. Чого ж приперся із своїм дебільним креативом? Якби не мій дебільний креатив, ми б, може, і не зустрілись. Велике досягнення, це наша зустріч, пирхнув Даблдекер. Скоро черв'яків уживатимеш в цій дірі. Добре, дабі, що ти найбільше любиш їсти?»